Devia cortar as unhas dos pés. Até já tenho a tesoura. deu uma minha mãe, farta de me cozer as meias. Mas esta preguiça. fica aqui, a olhar para nada. Isto é só uma janela e aquele... e aquele coisão do lado, de plástico, que me tapa à vista toda. Tenho que de Talvez depois de cortar as unhas dos pés. Mas agora, vou ficar aqui a olhar para a janela e para aquele coisão do lado plástico Há espera que o tempo passe e a hora de ir para cama. E já não tenho que cortar as unhas dos pés. Há os chatos da história. Está sempre tudo mal. Enquanto houver um homem a ser explorado, blá, blá, blá. E quando não houver homens explorados, arranjam outra coisa. Sei lá eu o quê. Mas é isso. São os chatos da história. As unhas são os chatos do corpo. Queres meias sem buracos? Toma. Morres pois eu continuo a crescer. Eu fico aqui parado, a olhar para a janela e para aquele coisão do lado, plástico, a pensar se crescem depois de eu morrer, porquê que não estão quietas enquanto estou vivo? Mas elas crescem enquanto eu penso nisto. As insolentes. A tirarem-me o tempo e o espaço. A não quererem que volte a pensar na menina da saia rodada. Tivesse eu uma saia rodada e também cortava as unhas. Talvez as pintasse até. Humilhá-las de vermelho para ver em quem manda. Assim, não lhes dou o prazer da sandália. Prendo-as na bota, na, na sapatilha. Devia cortar as unhas dos pés. Estão grandes. Já é uma feliz o pé de atleta por causa delas. Amanhã vou ver se as corto. Ou talvez me sinta aqui parado. Ora para a janela e para aquela coisa onde o lado de plástico a pensar na menina da saia rodada.